بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأدوئوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين غزوِ بدر دیها دا پوری تبسیل مخیمون بیان کو جی پیسلا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او د اللہ تبارک و تعالی پیسلا ام دغوہ جی دا قافلی بزینی دا مشرکان دا لفکرسن جنگ بخی او د صحابہ اکرام و رایہ و مشورم پتیبا لیش و جی جنگ دی بخی اگر چې بعضی خلق دا غفتلا وقافل ابان به حمله وشي او قافلينه شد د ډير سياس مال ورسره داته واغست شي دا لګا سانو ده په الله خو حدا نه و دا او د الله د بي همبر خو هم ده نه و هم په ديزل بني د مشرکان له کراشو په مدینه باندې قبضو کی او یام قبضنه کسر دغه په قافله په حفاظت باندې واپس نپو په په دې د منورکه بیا د ستا په ځای کې فارې دی, دی شي او قبیله چې مرشي دا یو سکهسان راغلي وي ستان اتلښته دي داو چې حق دې حق کارک نشي او باطل دې باطل ثابت نشي هغه په کېو د تل په نتا په داسې په دریزه وکازان چې دې سره سره د دې د لوی مسلح له هر او جنگي او د یو دی غالب شي چې په ټوله دنیا باندې د مسلمانانو د دې قوت او د مدینه منورې د دې ریاست یو او هيبت کینی داخلك نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان کل سره د دې لغو وسایلو بیر ما مولیو ني وسایل دي یو وسوور لید یو وسور دی یو وسو تور دی او ټول د تریسووسه د پاسې نه بیا لر لسیا کسان لس دا روان شو او بدر ته ورسه دل د بدر مقام د مدینه منوره نه مکی طرف څخه تقریباً 11 بن دي دځته چې ورسه دل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته دعا کړيده ادا دا, دا د الهکم دا سوا کم طرف ته چې مؤمنان دي دې طرف ته د وبو کمند او دا الکام د سید قران غنځیدې د شپی الله تبارک وتعالى باران کړې دي او د باران په وجه به مؤمنانو ته وبومل او شویدي ځمکم سخته شويده کافيران ترڅو د مشرکان لشکره ترڅو مشکلات پیدا شويدي او اصل مدد خدا الله د طرف نه رسول الله صلى الله عليه وسلم په دغه ځې کې دعا کړې ده مشهوره دعا ده فرمای لا سن مبارک وتشکل اللهم هذه قریش قد اتت بخیلائها تحاول ان تکزب رسولك اللهم فنصرک الذی وعدتنی اللهم انته لک هذه العصابت اليوم لا تعبد فرمائی اے اللہ دا قریش دی دي. در دیر لوئی د دا غرور سر راغلی دی د دې د پلار چې ستاسو یې هم برتر وګ جن ثابت کی الله نن څنګه مدد پکار دی د کوم مدد چې تاسو ما سره وعده کړی دا او نن کړی دا یو وړکه غون جماعت حالات کو نو بیا بستا عبادت چرته مو نشي دا جواز عمر وګدښو صدیق اکبر رضی الله تعالی او تشریف راوړو باغ اوخه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادرم دوگی مبارک نفکت پریوتو او فرمای ورته حسبوکا یا رسول الله کافی دستا دا پارا کافی دے دا بست دے اللہ بستا دعا نرد کئی او دا غیر نفس بیا حکم علور کڑے دے چکلو فرمائل ابو بکر ته پرمائی دا دے جبریل راغلے دے او د جنگ وصلے بغارا ده او, بغارا او خپل سوالین خپل اسواگینی ولی دی تاسو حملک ہوئی مدی جنگ کې د مهاجرینو مله لوې امتحان او د انصاره مم امتحانو انصاره انصار مدینه خود دې خبرې مواهده نه کړې چې مونږ به کو کوو ان ځکه جنگ چې تم روان کې او د یو کوثرم مون له مونږ د مکیوال سره جنگي و څه سه کې څه خبره نه ورغلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبره وا ته حفاظت خبره چې د خپل مال او د خپل ځان نه بزياد د رسول الله حفاظت کوو خدا خو نه چې به هرته بل لخر بیایو اگر چې انصار د مدینه بالکل تیارو خدا هغه ازمایش چې دا ټولې دنیا چې د دیو تجارت او د دیو ټول معاملات روانو اوس بدو ټول بنديګي نه معمولیا ازمایش نه ده خدا مهاجرینو ازمایش د دیو نمو چت ده او ازمايش پدی باندې وڅټلې چې سوک د خپل پلار خلاف لګیا دې اوس په جنگ کې تورې ورو چټکړې ده سوک د خپل بچي خلاف پنن جنگ کوي سوک بد خپل رور خلاف نن جنگ کوي سوک بد خپل رشتہ خلاف جنگ کوي سوک بد خپل والا خلاف جنگ کوي دا لوی ازمايشو اگر چې مؤمنان په دې ازمايش کې کامیاب شو حضرت ابو عبيده بن جراح رضی الله تعالی عنہ د مومنانو دا طرف نین شریک دے دا خپل پلار خلاف او پلار د مشرکان دا طرف پر آغلے دے یو زل دا پلار مخی تراغے بلزل مخی تراغے خود دے یو سوزل دس مخت وارو اعراضی تے اوکو خواخر دا دی ابو عبیدہ بن جراح تورو چتشوا او د خپل بلار سره اخلاص شو او دا سری د زر تلی نه جدا کورله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تفاورا خطاب ورکو امین الامه امین الامه چې د خپل بلار خیال مونسه تو ام دغه شان صحابه کرام څوک د خپل بلار مقابله ته ده سوک بنتلار د خپل بچي مقابله ته، روړ د خپل روړ مقابله ته او بس لګیاله دی چې د یو بل سره مو اوس کټکې نو پته ولګی چې پازمائش کې سوک کامیابیږي او کناکامیږي ابوبکر صدیق تر است خپل بچي پلار ته بد د بدر پورس مه سوز دلته توري لاندې راغلي خما استا خیال ساتو په ماوي چې پلار مې د نو ابوبکر صدیق ورتفرمای بچیا دا خطوي خزما دي په الله قسم یکت زما دي تور لاند راوي نو ما به یو سکړ دم تاسو تا صبر نو کړي او زما تور به تاسو اخلاص شي وي د دې نه پس الله تبارک وتعالى مؤمنانو تپت شو ور کړی دا, دا بدر میدان مومنانو غټل دي او یا کسان د مشرکانو مړ شي وي دي او یا کسان یې پیدال شي دي او په دې کې غنیمتونه هم لاس سره غلې دي نو دې ځکه چې د غنیمت په اړه کې د جاهلیت زمانی یو طریقه را روانه د اسلام او د کوپر او د اسلام د هدايات لاندې خدایوږه به جنگ دې چکیږي د دیو جنا امه غزاړه روایت خلقو تیادو د چا چې کم سده دشمن نو واغستر نو بسدار غدي دي ځکه چې اختلاف عمره ثبت مزګین پیدا شوه یو جماعت اغو د مؤمنانو چاغوی پاتشوه مال چې د مشرکانو نه پاتیو د دراځم کا غنیمت راغوند کو بل یو جماعت داو چې د دا مشرکانو تعاقب کړي د چکم تختی دلی دي او بل جماعت اغه مو چاغوی چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کړي دي چا چې مال راځي مکړه اغو خو ودا غزمونګ دي چا چې د کافرانو تعاقب کړي د اغو وی ک مون تعاقب نو تاسو د دې چې دا مال نو شوراجه مکولې پدې کې زمو برابرہ حصہ ده چا مون د رسول الله دفاع کړي دا نو حصہ ټول زموږ کېږي پدې کې سم څه بث پیدا شو الله تبارک و تعالی سوره انفال نازل کړي ده په غزوه بدر داری سب سره ده خدا سي دا عام جنگي جړنیلانو په شان تفسیر نه ده داس بل شان تفسیر ده پدې کې د خاميانو نشانه دی هېري دا خاميده دا ده دا پدې کې د دې خبري بیانوم ده چې دا فتح ګورې د الله په مدد شوې ده د استاسو سکمال نه ده پدې کې چې کم قیدیان نیولې شوې دي د دې قیادانو ته ملا خطاب کړی دی د غنیمتونو د تقسیم طریقېم خودلې شوې ده پدې کې د جنگ قوانینم خودلې شوې دي او پدې کې ور سره ور سره د اسلامي ریاست د ستوري قوانین خصوصا د جنگ په باره کې اغستری دا غټول بیان دا دا دا دا دا دی د ټولو غړو باندې خبره پړم بيزل باندې کوم خبره شوې ده د ديار سره نفس ورته فرمایي د سومره څخه راځي مشوي دي نو دا خو بل جدي استاد ودي نو بیا په اختلاف راغله دي دا ټول الله د دیو نواغشتل او لسته طریقه خو دلې تقسیم بکیږي خو د ټولو نه پاول ک ورته وې دا استاد سره دین غنیمتونه چې څومره د ساسونه دي دا دا الله او د رسول دي او د رسول الله اختیار دی چې څنګه تقسیمي داغه خوخه ده دا ساسو دي که سره څه حق نشته دی نو چې دا اعلان او شو بس ټول مطمئن شو او داغه نفس بیا د دې تقسیمي طریقه م اوخوله سوره انفال پورا په دې باندې تفسیر ادو د دې طریقه خای فرمای یسالو نک عن الانفال د انفال په پاکستان تطبیق کوي او انفال د نفل جمع جمدا زیاتی ډول کېږي انفال زیاتی نو د دې کې درې سیسونه یو څه د غنیمت بل څه کېږي نفل انفال او بل څه کېږي مال فی درې سیسونه شو یو غنیمت غنیمت د څه کېږي چې د جګړې پر ذریبه نه د دشمن ناکم سامان قبضه کړی شیدا غنیمت دي بل دې انفال نفل نفل دیتے والے چې گی چی امیر دا جنگ امیر د جنگ چاہتا پا خپل مرزیبانی دا خپل طرف نه زیادی انعام ور کی او بلته والے کی گی مال فی اغا مال اغا مال چی اغا دا دشمن نه بغیر د جنگ نا قبضکڑے شی دا دا مال فی پادشوے دلته دی تعالی عبد تغنیمت ونوی انفال ورته وی امدازه نسبت دا چې دا ټول تعالی د فاردی ته دی نسبت چې الله ته وشي مطلب دا, دا چې الله از دا طرفه دایو زیاتی نعمت د جدرکې کیږي تاسو حق نه دی یسالو نکعن الانفال دیوستان تفوس کې دا انفال مبارک دی د دې غنیمتونو مبارک دی چې دا چا دی قل ورته وای الانفال لله د انفال غنیمتونا غنیمتونه دا یو حاتک ماه فیصله ده دلته وړم بنی ده حاک ماه فیصله حقی ماه فصله روسته روان د چې بیاغې تقسیین شوید دی. ان فال دا د رسول دی فتق الله نو تاسو د الله نه اوږي و اصلی حظات بين او د خپل مینس کې تعلقات خپل ټ کوي و اصلی حظات بين کوم اس الله تعتو کې د الله رسله د رسول این کُنتم مؤمنین ک تاسو پرشتیا مؤمنان یی انما المؤمنون الذین یفنن کامل <سؤال> مؤمنان خوغه خلق دے اذا ذکر الله وجلت قلوبهم شکل الله یا پرشت دغه ژرونه او یریږي و اذا اتلیت علیهم آیاته وقل جلستکیږي پدیوبند الله آیتنا زادتهم ایمانا نزیادت کی دیولره ایمان نو تصدیق و علی ربهم یتوکلون او دی پخپل رب نډاډ او الذي دغق سادي يو پمون سوات چېمون زونهقايم و مما ر او داغس نه چېمونته اوور کړي دي خرجکئي اولاائیک هم مؤمنونه ح دف قري ر تننی مومنان دا سپاتې سوو کوولري نو ضفخديري تنې ممن. لهم درجات عند بيوت الطالب درجي دي منظرون دي په جنت کې عند ربهم درجو درف رب په نزو مغفرت او بخشنه د رزق رزقي كريم د رزقي كريم نو مراد بهتري نيزه په جنت کما اخرجك ربك من بيتك بالحق کما اخرجك د دین مراد دا وي ان فديما علي ونيمت کې د دي مبارک دې څه صورت مخه تراغله دي ان اختلاف راغله لکه څنګه چې ستاره په د خپل کور نراويستلوي او د مؤمنانو یو دلیل دا خبره بد غړله یا دا چې دا وعده چې د مخ کې تیر شو مغفرت و ورښت کریم د بخنه او د ریسپ کریم وعده ده دا د مؤمنانو لپاره حق ده دا, دا وعده د مؤمنانو سره حق ده لکه څنګه چې ستاره په د خپل کور نراويستلوي سره ده حقنا سره ده حقما مین بیتک بالحق و این فریقا من المؤمنین لکاریون او یقنن دا مومنان و یو دل دا خبرا دا سن ناگوارغ انتوا بدر گرنلا ایدی پا دیرا زینو یجادلونک بالحق ایدیو جگڑک و لستا صرف حق باعد ما تبینا رستر چې حق واضح شوهو کانما یساقون الی الموت گویا کی دیو مرز ترپس بوت لیکيږي داغ کمزوري خلق چې په دی وخت کې لږ سوستي خوده لیوه کمزوري خوده لیوه اووته یو تمبيغم د پدیځه کې یو زجرم دی لکه چې دیو مر تروان دي وهم ينظرون او ذو ورته ګوري او اذ يعدكم الله یاد کاغه وخت چې وعده کول الله ستاسو سره احدث طائفتين یو د زوډلو دین قافله یا لشکر انها لكم جدا ستاسوي وتودون الستاس خو خداوا تاسو دا مختلف ان غیر ذات شوکه تكنو لكم چي تاسو د پاره د هغه شي چي پايږي غنم تاسو په خپخه لاړه نشي شوکه غني ته ویل کېږي نو ان غیر ذات شوکه تكنو لكم يعني هغه به تکلیف او به zarar شي ستاسو کوخيده چي په قافله حمله وکي ولا لكن دا الله دا خو خنو وَيُرِيدُ اللَّهُ وَعَلاَهُ وَقَضَاهُ وَاللَّهُ مُخْتَلِ اي يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اي يُحِقَّ الْحَقَّ چې حق ثابت کی حق يعني حق حق کاري بي کلماته او خپل ارشاداتو حکمونو ويقطع عذابَ الكافرين او کټ کی جروړه د کافيرانو ليُحِقَّ الْحَقَّ دې لپاره چې حق حق ثابت کی يعني اسلام حق کاري ويبطل الباطل او باطل باطل خاركي نه کپر محو کی ولو کرها المجرمون اگر چې مجرمان دا خبره اغویت ډیره بدخ کاری لري بده ګړل ناګوار ورته استسغيثو نربکم یاس کغه وخت چې تاسو پر یاد کا خپل رفتہ چغه موله خپل رب ته فاستجابلکم نو تاسو دعا یې قبول کړل تاسو پر یا دی و ان نممدكم و एलानه و کو چې زستا تساعد کوون کې مبه الف من الملائکه چې پر پرشتو باندې مردی پین چاغه لګاسر رسلوه دی و ما جعل الله الا بشرا نده گر زول الله دا مدد پرشتو مگر زیره ولتزمن به قلوبكم او زید پر زستا زلون پريبه نمتمن ومن نصر الا من عند الله او نو د مدد موږ ورته الله دو طرف نه دی ان الله عزیز حکیم یقینا الله زبردست دی او حکمتواله دی اې دی یو غشی یاد نعاس یا ذکر اخ تش الله تارې کړه او پتا صبح نه خوب د فرکلی په دیوبن الله په دغ شپه کراوس ته چې ټول صحابه کرامونه خوب راغې او دا خوب د اطمینان ذریعہ و امانتم منه د امان یینه د خپل طرفنا د اطمینان او د سکون لپاره وینزل علیکم من السماء ماء او نازلول الله ان نازل کر الله پتا سبنده واغه اوخه نازلول الله پتا سبنده آسمان نو به لیتوهرکم به تاسو سبا کی دغه فزریبهنی نه ظاهرن او باطنن دوانه و یذهب عنکم رجز الشیطان او لریک استاس نو واصفه د شیطان گندگی د شیطان ان ذا شیطان غرزه ولا شو یو اسوسی ولیربت علی قلوبکم او دې د پاره چې مضبوط کئ الله رونو ستاسو و یثبت به الاقدام او خپل کس قدمونو ستاسو نو اسی حسل هسه رحم اغزمک شگو والزمک د باران پوج سخت شو نو قدمونه دې دم مضبوط شو اذ یوح ربک یاک هغه وخت چې حکم کو ستا رب ال الملائکه تی فرشتو ته انی معکم چې ستاسو سرهم په الَّذِينَ الذي نه آمنو نوثابت قم ک یاره کسان چمانې را وړی دی سولقی پ قوب الذي نه كفر رابع زرده د چې ذبه غرضم دا خلکو پهړو کې چې کاافراندي راب او یره ف فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ااعاخ نوې وه د سرتونو سرونه سرونه سرتونه کټ کوي ظریو من هم كلله برران او ای زدی هر جوړ ذلك ک هم شاخ قله دا فدیوجه چې دیو مخالفت کړي مقابله کړي د الله او رسول اللہ و مې یشاقق بالله او رسوله او چېم اغه چېم مقابله د الله او رسول وکړه له ف ان الله شدید العقاب یقینا الله به سخت عذاب ولدی دې زګ ک تاسو چوکي دا ټول تفصیل تاسو واورید چې دا جنگ څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ په پوزیشن کې نه بلکه د مکیره د هجرت نفس په خپل قرامن دوین دته پکاره دي چ ملاوشي جن چاکړه دي حمله چاکړه ده دا ټول سازش چاکړه ده د اسلام د ختمولو د لګونې مؤمنانو د ختمولو لپاره وزرګونو لخر چاره واستې ده او دا, دا, دا, دا, دا, دا غیر نفسم کدا وای دهشتګرد سوکره نعوذ باللہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ده دا حمله سمره حمله چې دا د بدر حمله دی پسې د احد حمله دی پسې د حزاب چې دا حمله دی وکړه دا, دا سمره لخرې راځه مکړه دی او دا ټول کوششونه کړې دي د مدینه دا د دا پیغمبر او د مؤمنان چې د الله بندگی کې د دی رضمه کې د مخ نه ختم کړي شي نو د مشرکانو په زرغونو لخکر د مکه ناراضي دا جائز دی او چې دلت تر دا لک بې خلک را پااسسی دا داد بوسلي کم زوري خلک او په لږ تععادات کې خپله د پاقیې نو دا زشت گردي ده د اوت په غذاکم په زربونو لخکر راي درې زره لخکر او د مدینه مونهور نه ګیر چاپیره کېنی و چې بس هرڅ ختموو دا, هر دا جایز دي او چې د خپلت د پاقي مو می نامو دا زخشت ده. دا احزاب فراټول قبایل راجمشوی دي چې دا ټوله مدینه ورانه و درسه ختمو او دایله و قوت دی ودا د شتګرد راجمشوی دي امدا لری کو او بیا دا ساغشو ودا یو سره مونتاوالکای او د منافقانو سازش هم دوی بس خدایو کس دی دا پیغمبر دې ویني او دې ابو سفیان تهوالکای چې دې ګوزی بس تاسو مصالحه ختم شي دا ټول هر جایزو دا د امن دا ریذارو او چې مؤمنانو خپل دفاع کوله نو دا ټول د وحشتګردو او د دې نفس سلیح دی دی او دیوی شویده د هدیبیه سوله دی ګماته کړیده او دغه نفس چې د سومره مخالفت ورزید او بدمشيري ټوله دیو دی کړيدي دی، او بیام د وحشتګرد مومنانه دی او در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کیږي داغه نفس مجبورۍ راغلا چې دا ټول قوت چې کم جمع شوی دی دا دی راجم شو دا کوپر د دالاره د بند بندګي د مکی فتح شوې ده خود مکی د فتح نفس جا غم سنگ شي په جنگ نه شوې فسله با مې په خیر خیریت او فاعلیت باندې چې هیڅ نه پکې مړشوي او نو تورو چلې دیل و دې دی طریقې باندې شوی داغه نفس د دا حونين غذا شوې ده نو چا حمله کړې ده تیاری چا کړې ده साजिशونه چا کړې دي دا د تایب ډټو لو قبېلو والو ډورا جمع شو او بیا رسول الله صلی الله ورسلم دفاع کړې ده داغه دا نفس د دا سمر مؤمنان تي وجلې شوې دي حفاظ القاریان دی په دو کبرې بوتلی دي چې زم د دعوت لپاره پکړدي پا به شهيدان کړې دي دار دا شرح بیل لخر د غزوه موته د ټول تاریخ مخ ته د چ سنگ شو د صده پار شو دیس پا او د دې سره د قیصری روم لخر را جمع کولو د تبوک غزا چې غز سورۃ توبه په غیبه تل تفسیر کې ده سنگ او چاپ په هل کړه ده د ټول تا ګوره په هلم جوړ کړه او چګم والي د شتګرد مومنان دي او مونږ د امن دا ویداریو د ټول یو تاریخ دی یو تاریخ دی زمونګه او د دیو تاریخ دی د کوپرم تاریخ دی او چې دی و او الزام هم دیول لګی د اغه زیند لرې زینا په امریکا کې بیلډینګ وګورځي یو دماغونه باندې والو زی نو په افغانستان کې طالبان پر حکومت باندې حمله کو غز مریو چرته کې برو بسکل اولاد دي چېلې وبسکل نو ویتماس دا و بوله خړې اور وجه زخود لاندې مو توکو توکو بره بیتله ما جوابونه مراکی نه بانه جوړ شو چې راځي حمله کوي دا ټول سازشونه د ابره سازش, سازش جکله یمن نار روانه ده وکابه او رانم دازکه چغزان له کابه جوړه کړې و په یمن کې او به دې کابه باندې داسې یو سازش جوړ کې دا زمما کابه د او دې په ټول خلک راځي او هغه کابه چې په مکه کې د تاب ختميږي او به دا وکړه چې د دې بیزتی م په خپل اوکړه خپل کسانه په خپل د نن دې ته ورشي دې توهین وکړي او فارې کې یو وړي قزا حاجت کو په خپل بیا دې دا خو دې مؤمن مسلمانانو کړه دې زو زموداګاری کړ تاریخ غواړي دا کار دې په خپل کړو ننم دشمن راشي زمون په لکون مؤمنان ته هغه جنرال روان شي د دومره لر زینا خدا پتنه که بس کلی دا دا زی نه چې د اوس پرې غدې پتنه ک کولمبس پ دا کړي نه نو دا د شچر د را ځې و چا ته پتنه و چې په کم ځ ک ده د غه ین را روان شو وي زما دشمن په افغانستان کی اوسیږي دګړ د پوښتنو کې بره دلااقغې یو مطل مشهورې دی په دیرکې وي باران په تالاشو شو شوخې د را وړی وړه دا ټول ساز شوونه د هغې وخته چې اورانیم حملم دی وکې دش گردیم دو وکي دا څومره زیاته ظلم او ظلم دیو کی او الزام بیا په مؤمنانو باندې نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی ولزامات لګئی خدا خو تاریخ مخه تطروت کنه چې زیاتې چا کړی دي ظلم چا دی د جنگ پہلو او ابتدا چا کړی دا الله فرمایي سوک چې الله او د رسول مقابله تروزی نو دای سزا ده ذالیکم دا زړ وس بدر کیدا کوم گزار تاسو غولې فزوقو نو دا اوسکې وان للکافرین عذاب النار او دا کافرانو د فاريقنن دور عذاب دی یا ایه الیدین امنو ای مومناو اضا لقیتوم الیدین کفرو زحف کله جتاس میلاوش مخامخ شي کافرانو ته جماعت یعنی په جمبانی پلات ولوهم الادبار نو تاسو مگر زوی دیو یعنی یو نو نو تخت ای و م یول لهم یومئذ ذبره کچا اغتا شګر زول په دی ورځ باندې خپل شا ان شایکل من د کړه الا متحرفا لقتال مگر دا کدی په جنگ کې سونو نر او متحیزا ال فئه یا د خپل ډل سره ملاوی دوه پارا منډه نو بیا خیر دے خود دین لاو چې شاکر شا دښمن ته وقتبا اب غضب من الله نو یقینا د شو په غضب د الله وما او جهنم او ټکان د جهنم دی وبس المسویر فلم تقتلوهم نتاز الندي وجلدي ولكن الله قتلهم لیکن الله قتل کړی دی وما ما رميت اذ دا نبی کریم صلی الله ورسلم د بدر په روز باندې شګرا واغست په اوموټی کې او داسې ورګزار کړی شاهه تل وجو دا مخونه دوران شي الله د ریټو کافرانو مشرکان و او سترګو ترسو لوی او د دې سترګو اندیشوي فَرَمَيُوا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَيُشْتَلُّ نِدِكِتَاس شِكَلَتَا يُشْتَلُّ كَوْل بَلْكِي وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَالِكُ إِنْدَام اللَّهُ كَرِيه وَيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا أُذِرَ فَإِنْعَامُكَ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنَانِ وَمَنْ اِتَّقَلْ تَرَنَ خَإِنَام إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دا جلد دیو داو اشتلو انعام وان داستاسو شو وان اللہ موهنو کیده الكافرین او اللہ کې د ساتشت کافرانو ان تستفتحو فقد جا اکم الفتحو قتاسو فیسلہ وختنو فیسلہ در تراغلا دا ابو جہل چکل را روانی دا دعائی اکرلا کعبیت اللہ حرم شریفتا دعائی اکرلا اللہم اینا كان اختعو لرحیمی و ا صانا بما لا نعرف فاحنه الغداه و الا چې تاسو پمکه رښتوک کټکولو ولای رښتې کټکړي او چې موږ دې سیند راوړې چې موږا ډو پڅ نهي ان نو وې را نه نو مصبي حلاک سبې حلاک اندغشانه دا مشرکان سره وني دل نو د کعبه دلال الكعبه او د کعبه د پردې راونی ولا. دعا کولا او دعائی ده دعا الفازی ده اللهم منصر اعلا الجندین و اکرم الفئتین و خیر القبیلتین و ایلا پا دید وانو لغ کرو کم یو ستاپنس خلق کرده اغیل فتح ورکا اغیل فتح ورکا او چی پا دید وانو دلو که ستاپنس کم عزتمندر دل دلدنو اغیل فتح ورکا او چې په دې ځوانو قبيلو کې ستاسو پنځکمه خه ده نو موږ خپل فتح وکړه دلته الله فرمایي ان تستفتحو تاسو خپل فیصله غوښتي وکنه فقد جاءكم الفتح نو فتح در فیصله در تراغله وان تنته اوسم كبن شوي فهو خير لكم نو داس تاسو دا تاسو د پاره ډېره بهتره ده وان تعودو او که تاسو واپس شوي نخبل دې کارته بیا موږ جنگ کوو نعود نو موږ به واپس کیږو ولن تغني عنكم فئتكم شيئا او هرگز وبچنه کې تاسو نو تاسو جماعت یې څه شي ولکه سره ته ګر کړې ورو ان الله مع المؤمنين يا اي الذين امنوا اي مؤمنان طاعت داريو کې د الله او د رسول ولا تولوا عنه اعراض مكو ددن وانتم تسمعون او تاسو اوري یعنی تاسو په خپل قران او د قران نزیتو اوري ولا تکونو کل الذين قالوا سمعنا تا خلقوا بشان المكي چاوي ويلو من قواوري دل وهم لا يسمعون حالانك اغوی خبر اولدنا دا عمل پا ان شر الدواب بے یقناً دیر خراب دا زندسرون عند اللہ دا الله پا نزمانے اصم البکم اللذین لا یاقلون اغاک اغاک کعنو گون گاندی چارا گاندی چا اغوی نه لري ولو علم الله فیهم خیرن کچبتا اللہ تا معلوم وی فدیو کسا خیر لا اسمعهم نو دیو تا بے اورولوی دا مراد استرداد ده کي قبول ده هدایت دي ولو اسمعهم وكثرت الله يوت اورولوي لتولو وهم معرضون ندوب واپس شيږي اراس كون کي وو انکار كون کي وو يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اي مؤمنانو حكم اممه الى الله ورسوله اذا دعاكم كلجتا سروب لي لما يحييكم زكج اغه تاسو ته ژوند درکې لما يحييكم چکمتس د ژوندر كون کې د علم او پوشي ان الله يحول بين المرء وقلبه شي الله حائل کیږي تو کوتا سوزان بچ کې فتنه تداوي عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص چ نبرسیږي صرف ظالمان او تستاسونه یوازې او یوازې ظالمان ته بندرسیږي چې کلم منکر راشی برائی راشی مخکې خبره تیر شوی ده او دیو اغم منکاینا نو بیا عذاب د الله راځي او یوازې هغه ته نرزی چا جرم کړي ده بلکې ها مترسی تستاسه ذمہدار دي چې تستاسه پمنس کی گنہ کار کی گنہ گنہ لری کی کینه عذاب به تاسو تملاویږي وعلمو ان الله شدید العقاب واذکروا تاسو یاد کی ای مهاجرینو اذن تم قلیلن چکل تاسو لغو اید مهاجرین د مکی خصوصا مخاطب دي ورسلام سوارم دي مستضعفون فلرذ لگو یو کمزوری کړی شوي په مکه کې تخافون یریدی ان يتخطفکم الناس کی تاسو به او چت کی وبم تخت خلق نو او, أو واکو نو الله زی د پهنظر کو او تعدي وکوو ستاسو مدې وکوو ب نصر په خپل مدب سره په بدر کې ورځخ کوم منصباتې او ذل تاسوته پاکې زونهې زخ ل درکحلكمم تشخورون یا أيوه الذي آمنو امو مناننو لا تخون اللهرسول تاسو خیانت م دا لا د رسول سره تخو اماات کوم او تاسو خیانت مکوئ خپل امانتونو کې هم یعنی الله چې تاسو رکم امانتونو نه خوذی او خپل مینس کې کم امانتونو دا ټولو د کې خیانت انکه وان تم تعلمون واعلموا فوش انما اموالکم واولادکم فتنه استاسو مالونه او ستاسو اولاد ازمایشت لستاسو د پارس وان الله عنده اجر عظیم یا ایه الی آمنوا امنو ای مومنان ان تتق الله یجعلکم فرقانن کتاسو دلانا اویر دی استادو د پاره به او ګرځي فرقانن مدد مدد داسې مدد چې حق او باطل باغ جدا جدا فی مخرج من زید وتوب رو باسی و یکفر عنکم سیئاتکم او گناون وبستاسونه معاف کی او بخنه به او کتابتو الله لوی فضل والده و اذ يمکر بک الذین کفروا د هجرت د وخت خبره ده فرمایو هغه و یاست ک چې کله سازش کړه هغه کسانو تدبیر کړه او مکر کړه او کسانو چې کافراند دي د صد افاره دی یوسف بیتوکا تا بن کی جیل تریواچی او یخت لوک یاد قتل کی او یخرجوا ک یاد او باز د وطن نا ويمکرونا ویمکر الله او دیو سازش ک ولاند دیو خلاف تدبیر ک ولله تدبیر کون کې وإذا تطلى عليهم آياتنا وكل تشلستيكي قديو بنزم آياتنا نديوا قد سمعنا من يقينن وارد الله لو نشاء مثل هذا كترت زمون خخ والديفشان بمونغم ويل ان هذا الا اساطير الأولين ندي ذا مجرد قد خفانو خلقوا قسيلي ويتقالوا ياكغ وقتوين ودي والله كان هذا هو الحق يا الله كترت دا واقي حقي من عندك ستار طرفنا فامطر علينا حجاره من السماء یرو ورو پمون باندې کاړي د اسمان د طرفنا یا راولم ستدرتناک وما کان الله لے یعذبهم نده اللہ چی دوتا عذاب ورکی وانتا پیه موتا پا دیو کیی او نده اللہ چی دوتا عذاب ورکی وهم یستقفرون و دیو بخن غواری خو بخن نه پا دیو کس خلق دے چا غم مومنان دیو بخن غواری دا اوی پوجو دیو بچ دی وما لهم کلے سشوی دیو دا پارا اللہ یعذبهم اللہ چی عذاب بنا ورکی دیو تا الله پاک وهم یستدون عن المسجد الحرام او دیو خلق بندی ده مسجد حرام وما کانو اولیاءه حالا نکی دیو دا غیر جائز متولیان ندی ان اولیاءو ندی متولیان دی جماعت ده مسجد حرام الا المتقون مگر متقیان ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر ده دیونا نپویگی وما کان صلاتهم عند البيت او نو منز ده دیو ده بیت لا سر الا مکاون و تسلیع مگر مکا سیٹیانی وتسليا او لاسونه پړه کول لنسيټيان شپېلې بيوحل او لاسونه پړه کول فزوق العذاب نو وسکه عذاب دا ده بدر عذاب بیاما کو تم تکفرون په سبب دلی چې تاسوکوپ کوو. ان الذي نه کپرو ون فقو د امواله هم. ديو ډیر معروونه خرجړو په بدر کېو کو حکم یې نغ خلک چې خرج کوي خپل معروونه دی دپار چې بندکې خلک د اللاهدن نه فستون پقونانو زده چې به نورم خرج کوئ ستكونو عليه حصرتن. بیا په دویبانې افسوس سوم یغلبون بیا دو مغلوکله شي وال الذي نه کفرو. او هغه خلک چې کاافران دي علاج ه نه جهنم تبرجم د ديمقراسي دي لپاره چن لا جدا کی خبيث پاک نه او هغه غرزي خبيث باز دي د دینه په باز باندې یو بل سره یوځی کی و يركمه نراجمه کی دله رجميعا طول ويجعلون وي غرزي په جهنم په جهنم کې مدق خلق تاواني اندي قل ورتو وای للذین کفر وغه خلق ته کافراندي ينتهو يوفر لهم ما قد سلف کدی اومنه شود شرک ننو سچی مخ کی ترچی و د ټول بو ورته معاف کوي یعودو او کچر ددی واپس شو فقظ مدد سنت الاولین یقینن تر شوی د طریقه مخینو قلکو ارې طریقه د الله تر شوی دا الله د خپلم بیاو مدد یو او قاتلان هلاکی وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه او جنگ وکړي در سره حتا ک چې فتنه پات نشي یعنی فتنه ختم شي دو سازشونه ختم شي او و یا کو نه دین كله لله او شیع دا اللہ دا دا اللہ و شروع شی عبادت ټول د الله د پرنده الله سابداري پرمنداري شروع شي زکه حکومت تول د الله دی د دې حکومت مخالفت وشو کوي د دې قانون خلاف ورزې وشو کوي نو هغه قابل د سزا دی قابل د ستندازي پولیس دی ته لاټي چارج قابل, وکن قابل دی وکنه منند او جلو قابل دی زکه د قانون نمنې دی دا ټول نظام خرابې فتنه پیداذا کړی د اصل بعد ش وصل حکومت خدغ د ف انته ک تدروه کوپر نه شو فإن الله بما عملوونه بسير وتالله ک چېتهداپ فمونونه پوشي ان الله مولاكمم کېیفن الله ستاسو ملا حمايتي دې مددګار دې نعمت المولى ډېرخه حمايتي او نعمت النسوير او ډېر خدمدګار دې واعلموا انما غنمتم من شيئ قديزنه حكیما جواب دا غنیمتونو د تقسیم طریقو او اوغه طریقه دا چې څومره غنیمت مېلاوي شي په دې کې پینځمه حصہ بد الله د رسولین د رسول الله په اختیار کې بی دا الله دا او رسول الله داږي واښمند نو دا بخرچکی دې رسول الله په خانندان باندې هم ذکر الله د پیغمبري څخه ذریعہ د معاش نه نو د غنیمت نشي څومره حصہ ردا به دغه پرشتدارانم خرج کیږي او هغه به خپل مرزي سم متعينه حصنه ر یتیمان او المسکینان او ورکي د باقی سلور حصې به په مجاهدین باندې برابر برابر تقسیميږي خدا یادو وساتې دا یو نقطه غدا چې په غنیمت کې به دغه مجاهد حصې چاغه رزاکار مجاهدي تنخواهدار په جګړې په غنیمت کې حصه نشته او دا بنیادی وجه ده چې د دې تنخواهدار په جګړه ټوله حکومت په خپل ځمرو ذمہ باندې ده د دغه جګړې یو کني که غنیمت یو کني ماهانه تنخواه ملاويږي دذ ضرورتونه پورا کیږي نو دذ مهنت په نتیجه کې او د جنگ په نتیجه کې د څومره غنیمت راځي اغه ټول به بیت المال تزي خزانه ته وزي اغه به په ودي پوجانو باندې تقسیميږي خو کوم ځکه رضاکار مجاهدین دي دی. نو سلور حصې د اغوي دي پنځمه حصې د الله او د رسول د پاره ده واعلمو پوښي انما غنیمتم جی اغه سج تاسو په غنیمت کې اغه تیسه شیفه ان لله کوم نو دا الله د پاره داغي 15 مېسه د ولی رسول دا او د رسول د پاره ولی ذل قربا او د پاره د رشتدارانو د پیغمبر ولی یتام او د یتیمانو د مسکینانو او د مسافرو د پاره کچ تاسو ایمان راوړی په الله باندې او پاره سبان چې الهګریدې موږ په خپل بندبني یوم الفرقان فاورز د فیصلې بني د بدر رز د کوپر او اسلام په منسکې ر فیصلې او رز یومل ثقل جمعانی فاورز د ملاوډو دا غدو دلو ان په دغه مغامغه کول د وردل چې حزب الله او بل حزب شیطان والله علا كل شيء قدير ياكغه يا وق اذ انتم بالعدوه الدنيا فتاصو پاغه جان ابن زديوي مدينې ته ني مدينې بالعدوة ته او القصوى او غوي په لری طرفو د مدينې نه مخاوه والركب اسفل منكم وقافل استاس نلاندي لسمندر په غاړه روانه ولو تواعدتم كتا صد يو بل سره واذيك ول وقتم وقتم تا گله چې جنگ بكو لاختلفتم في الميعاد نتاسب اختلاف راغل په واذيك وقت اکلو کې تاسب نو ورسدلي په خپل وعده لكن الله ورسول يوزيكړي ولكن يقضي الله امرا لكن چ الله فرفی اگر کار کا نه مفرولا چې غدې کی دود کې د الله پنځ د صدې پار له ی اهل کمن حلق عن بینا دې لپاره چې هلاک چې غسوک چې هلاکیږي د دلیل نفس یعنی کسوک د دینه پسم کوپر گئی نو چې خده حجت را سو نفس دې کافر شي هر سو تخخ کار شي وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَا او کڅوک ژوندې پاتې کیګنو چې ژوندې پاتې شي د دلیل نفس یعنی کڅوک ایمان راوړي نو مخفد دلیل باندې ایمان راوړي وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ دغه جنگ غ منظر دغه وخت کې سو شو الله دا, دا, دا, دا, دا کافرن نبی کریم صلی الله وسلم تو مؤمنانو تک کم مخکاره کړل او هغه ته جو کم مخکاره کړل تر څو لپاره چې د الله په سلام او يزيريك اللهم اغه وخت خودل تا ته دیو الله پاک په معنا میکه ستفخوب کی قلیلن دیر لګ ولو اراکهوم کثیرن او کتر چرته خودل وی تا ته دیر ل فشلتم نو تاسبغ لمس بیل له او کمزوری شوی بوئی ولا او اختلاف براغه استاد په الامر فامر د جنگ کی په معامله د جنگ کی ولکن الله سلم لكن الله المخالفه موسى تلې د دې کمزورې نصا ته لکه انه عليم بزار صدور و يجريكمهم او کله چې الله تاسو تخودل اغوي اېزل تقيتم کله تاسو یو بل سره مخامخ شوي په عيونکم قليلا تاسو بسره کې لګرته وخدل ويقللكم تاسو لخ في په دا داغوي بسره کې چې یو بل باندې خجورت منکړي ليقضي الله امرن كان مفعولا جدير بارك رکي الله یعنی اگر کار چاوه کی دن کړي یعنی اگر خبر چاوه کی دن کړه الله غو خارکه ویخی و الاله ترجع الامر یا ایو الذین امنو اذا لقيتم فئه ایمو منانو کړه جداص مخامخ شدیو دلی سره فثبتو نبیا ثابت قدم وسکور الله او یادو وی الله ډېر لعلکم تپلیحون دې د پاله جتاص کامیاب شي واتیع الله ورسوله او ویتعذ الله ورسوله کئ ولا تنازعوا او اختلاف مکوې فتف شلول نو همت به او بيلي بیا وتزهب ريحكم او ستس قوت به ختم شي واصبروا او تينغو سيغي كلاكو سيغي ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم مې غ داغ خلکو بشان جاغوي راوت د خپل الكورونه بطررن تب کوونكي وئاء الناس او خلکو تخو دلو دپاره يستدونه عن سبير الله او خلک بندول ده الله دلارنه والله بما يعملونه محيد وإزّ لهم الشطان احماهم او يې رخس خ تريي واغوویته شطان ددي وعملونه او وقال رتوي لا لاغالي ب لكم اليوم. ننرس پا تاسو اسو غالب نشتره منن ناسی ده خلقون و این نیجار لکم او زست تاسو ملگره ما، ستاسو مددگاره ما ده شیطان ده سراخه ابن مالک پر شکل گدیوله پا مکه کی راغه او وزست تاسو ملگره ما، کې ده که او که تاسو مغلوب شوی زبه در سره ما نو بیاده جنگ په میدان کسو فلم ما تراعت الفئتانی ه چې مخامخ شي ی ب د را دوه ډلی نهکهسه حاله افب نواپس نو په خپل پوون دبانې په شابانې او قاله ویل اننیبرې او من کوم زستاسو نه بزاره یم ځکهشیتان د دو موجودو موجود خو پرت ولیدي نویرې د چې که دا, دا پریتو ته دا خو کووشنو دوی خو ما بیا وجنی او قیر مکم کار خو خراب خرابدننو منډیکه. پدیک چادو دې مټره ونیو وی ودرېګه هغهستا لخرس شو مونته ضرورت دې دورته چې پریدا ناغه پری نه هو د کلکینو له ویته هغه خلک د شو پوه د شو روایت ګورې سراز دې هغه د الله سيونه د الله سي د اخلاص کو پر سینې ولې یو مضبوط سوق ورک اورته وی نن ستا سو خير نشته ځنن هغه سینې مچ نه نه نه زدر نه او تاسو مې پریحو دې خو دې زکه مې اگر خلا کوئی کنه دادی داد دوست بانی جو سوگ نان کئی وی وی تم دوست جس کے کا دشمن آسمان کیوں ہو تا چی چا دوست شنو بی بل دشمن تاجت نیچ تا بس دا قصد دوستی ورلہ پورا دا وی انی بری ام منکم زنن ستاسو نبی زارایم زا اغا سیینام چی تاسو ینینی زیاریگم دا اللہنا چی حلاک بمکی والله شدید العقاب ایدی اقول المنافقون نیاد کا وقت جوی المنافقانو او هغه خلکو چې دا وی پرډونو کې مرض او سیوی وې دا لګتا دا غره هغوی دینهم دوکه کړی دی, دو دی خلکو دا دین خپل و م يتوکل وسوج توکل کې په الله باندې ف ان الله عزیز حکیم ولو تر او کたり دله یې یتوفی الینه کفرو الملائکتو چې کله وفات کول قبض کول روحونه راغی کثر چې کافرانو دی پرشتو یضربون وجوههم چې وحیمهونه د دیو ادبارهغ مشاگانه ددي وزوقو او ارتای او کې حذابل حریق ذااف د سوزولو ذلكکه دا ظرف په سوې بماقد د م عید کوم چې ستاسو لاسوسه مخکې خپل لګلی دي او الله ليس س ب اللهمل به عالی فرونه د مثال فشان د مثال د آ د پراون دی وال الذي نه داغې قسانو جونه مخکې شوي په لدا سبب د عذاب سجدي وینکار د الله دا یسر نکړو دوی ول الله چې ولر د ګناهونو په وجه یقینا الله کوي او س خذاب ورده ځلک دا عذاب د کافرانو به ان الله چې یقینا الله پاک لم یکو مغیرا نعمت نه بدلون کړي یو نعمت انعمها على قوم چې کړي په یو قوم باندې حتی یغیروا ما بانفسهم ترید چې هغه بدل کړي او سجديو په نه الله کړی په سبب د کوپارو د ترک د شکر وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دب بِآلِ دي كي دا آل دا فِرْعَوْنَ د دوو مثال په تغير ددي احمتې پشان د عا د پراوندي والذره من قبلهم اوغ خلکو د چې دوونه مخک پ شودي تذب کړه دا تون د رخبل په لناهم بزنو بههم نهماه لاکر غوی له د دو د غناونو پوجه غرق مععا فرراونه او غرق یقین ډېر بد د زند سرونه ا هغه خلک د د الله په نزبانې کپرو چې کوپې کړړي غوی ایمان ن راړي الذي نهحتته من هم اغ خلک چې تا سره معهدي کړړدي س قوو نهاحده هم ب ما س کړړيدي وادهې خپلیپې كلې مرت هروار هم لا یتقون او هغوی د الله نه نېږې د ما تول د واد نه فما تف نه هم نو کدا نوکدا خلک دي بیامونتل په جنکې پهشر ردبي هم من خلفه نو نداسی تتر比特ر کا فشر رذبهم من خلفهم او دسی اوها دسی سزا ولا ورکا اغه سزا چې د نور د پاره عبرت شي تتر比特ر د دیو د سزا په وجا نور خلک چې د دیو درست دي چاګه چې کوم جنگ نه دی راغلی هغه مویریږي لعلهم یذکرون دی دې د پاره چې دیو عبرت واخلي ما تخافنا من قوم خيانه او کچته ته یریګ دی یو قوم د خیانتنه چې دوی به خیارتو کې وادي به مات کې فم بز اليهم علی سواء نو ور وګرزو دیوته دا وادي د یو علی سواء په برابری یعنی د وادینم ماتول نمخ کنه بلکې دا وادي د یو په مخ باندې ور د دستا سر مح دتیرږ ماتی ان الله لا يحب خاائینین یق الله خهګر نپوخي ولا یخسب الذي نه او غمان دنت ی غ خله چې کوپې کړه د سب و چې زمانه بچ شي زمانه به مخک عذاب ته نرسې ان لا يجزون دو نشي خلاصې دی زمانه ما نشي حجززه کوې زمان خلاص دی نه شي اوعددو له من قوه او تیار کې د دوو د پاراغه سومره چېستاسوطاقې من قو وته ان طاقت او من ربات الخیل او د تيار تيار بنو سیدون کی اسونه ترهبون بهی جره و تاسو پارسره عدو والله دشمن د الله او عدو وکم او ستاسو دشمن تیاروسی گئی ضروري نه چې جنگ دی وشي او تاسو ټوله وسه تیاره کی چې د دشمن سره څومره طاقت ده د دیپو مقابل کې څومره طاقت پرهم کول شي نو تیار کا چې وایره چته په دښمن وایره هغه دښمن چې د الله دښمن دی او ستاسو دشمن هم دی نو چې جنگ تاړو نو بتر راشي دا نه چې جنگ راشي نو ته به په طاقت پره ام کې دمخ کې نو طاقت پره ام کا د دین نمای شو کا تو لاس له او تیار کا میزایل تیار کا اټم بمون تیار کا چې دښمن درنویریږي نو چې تاسو دښمن وای چې دماسره خوشته خو ګورې ته به اټم بم نو تیارې چې بس ټی دجنو که تیار کړې بس رول بیک کونکي کار خراب دي زموږ په قبضه کې راکا یي بس ټیک ته واخ لږینو د دې قوم چې بده ورځی ناراضي نو دا د اصل الله سه احسان دی پدې وطن بری کنه نور چې سړی خپل ټول طاقت خپل دشمن ته په لاس جوړ کی, کی وی دا مج جوړ وې خ نه جوړ و ته دي نقالر شو خ زقلارې مته نسبادو دا وطن پرې جوړ دا مرته پرې دینو دلت راځه امریکا کې بدل خم ازدار بنگلادور کو او دغه عیاشی چې غلطی بی دا بدل تم در کو دلاره شیخانو تم دغه وای کنه چې که خو خم نه دا قصور او حور دا دا او داسې درته ملاودي قدم خو نه جوړ زی نو بیسټیک د دې تعمدار یو دغشان نا طاقت پرا هم کئی و آخرین من دونه هم او نور داس خلق شتر داس دا سی خلقشتر دشمنان ستا سوی دیونه علاوه دیونه علاوه تا سراغوی لا جنگ نکئی خوکم مقیر پیدا کرن غم دی دیگوره لا تعلمونهم تاسوینكویږي نه پیجنې الله يعلمهم الله پیجنې اغه سږي تاسو خرج کوي څه شي د الله پهلار کې نو پوره پوره د کتاب تستو ستاسو سربزیاتې نه کیږي او ان جنحو للسلم فجنح لها کدی وسلحه تا ماده شي نو صلح سرو او سروک تم ماده او توکل کو په الله باندې یقینا ده الله ورذون کی علیم ده و ای وریدو ان دا اراده او نی ځای را دګړې تاسو ردو کوو کې رسول هی په ذریعہ باندې فان الله نی یقینا کافی ده ستاره پر الله ځینمه یریګا او هو دی د الله غزاد دې اییدک بنصره جتای دې کړه دستا په خپل مدد و بالمؤمنینکم مؤمنان و ألف بین قلوبهم او محبت چول دې پرړو نو کې لو انفقتم فی الارض کتختا خرج کړه وې اگر اغرسول الصلصي برزمکه کې دي جميع طول ما ألفت بين قلوبهم د جودارونو بتايو ذکرې نه و لیکن الله ألف بينهم لیکن الله جو پخپل نعمت رونه یو ذکرې دی یو بل سره انه عزیز حکیم یا ایها النبی ای پیغمبر حسبک الله کافی د استاد لپاره الله ومن د هغه چا د طارم کافی دی اتبعک من المؤمنین چې تابع داری کړې د استاد د مؤمنانو نقطه باز خلک دا وی چې دا و ومن عقب دې پري الله هو بني چا الله استاد پرک کافی دې او دا مؤمنانو جماعت استاد پرک کافی دې خو کافی صرف الله دې نو ترجمه کې چرته تر غلط نشي ترجمه دا سبه کوي حسبک الله کافی دې استاد پرم الله و او دا اغا چا دا پارم کافی ده چه تابدار دی ستا دا مومنانونا یعنی ستا دا مومنانو حسبو که و حسبو هم یک فی که و یک فی کافی ده دا اغوی دا پارم کافی ده ستا مدد و او دا اغوی مدد و يا ايها النبي اي پیغمبر حرب المؤمنين على القتال تسک مومنان په جنگ باندې يکوم منکم 20 صابرون کچړتاس تاسو نو وی شل کسان صبر کوونکې استقامت ولا یغلبو 200 نو په 200 وغالب کیږي یعنی یو د لس برابر دي و ان یکوم منکم 100 او کويستاس نو سل کسان نو غالب کیږي په ضرب باندې من الذين كفروا دا خلق نه چکا پیران دي بانه قوم لا يفقهون زګدارس قوم نه جدونه پويږي الآن خفف الله عنكم وصفتكو وس... الله حكم فتاصبني خ... تخفيفوكو وعلم أن فيكم زعفا أو الله تفضلج فتاصوك سستيوكم زورشتلي فإن يكم منكم مئة نحكم عزيمتكم أغليت يوم من دل لصنا ودنت الله حكم لك کم کو پتاس بانے ستاسو استاسو کمزوري په وجه که کستاسو نسل کسانی صابره صبر کو انکی ټیم پات کی دن کی یغلبو می اتین د پدوه سعودي غالب شین یو د دو کسانو کو مقابله کی استاسو طاقت دا دشمن نو ډبل طاقت د دشمن سره دی نو مقابله به کوی نه به تخسی وَيَكُونُ مِنْكُمْ 1500 نَكَسَ نَظَر يغلب 2000 فدوزر بغالب کې بيذن الله د الله په حکم والله مع الصابرين او د الله مدد صابرانو سره دی ما کان د نبی نه يكون له اسرا دا چې د بدر قیدیان رسول الله الله عليه وسلم اولو نو کېديان بارک یو د پدیه غستو مبارک الله سختو سو فرمایله دا چاته ویلو چې په قیدیان نشي او پران چې کله دوی مغلوب تاسو نیول شروع کړه نه نیول نه چې کله جنگ شروع شي نو دا د الله دشمني تراغلي خلق دي نو بیا قسمه مړه کوي اچھی طرح کچل دو انکو نو د دې نه مخکې تاسو وقیديان نیسې تاسو چې پیډي واله په پیډو په څیر مالو دولت په تاسو منډي وهلې د دې وجنه پرې باندې عتاب وکړه الله خو بیا نو کده مخکین لدې امت ته پر الله فیصله کړیو غنیمتونه بم حلاليږي او دا قیدیانو فدیه بم حلالي نو کده فیصله زمانه وي الله فرمایي نو تاسو ته تا ډېر سخت عذاب رسیدلیو ما کان لنبي ندي مناسب وي پیغمبر لرا یکون له اسرا چې داغه ته پر د قیدیانی حتا یسخن فلارض تردید چاغه سم جنگو کی خوندريزیو کی پزمکه کی توریدون عرضت دنیا یعنی دشمنان ختم ختم نکی تک ترکمی پوری تاس غواری سامان دا دنیا نی پی دیم پکار دی والله یوری دلاخر والله د آخرت سواب درکو والغواری والله عزيز حم لولاتاب کتاب من الله كترته نو پ سر الله طرف نه سبقه چې مخکېره شوې شوي پصل ده لم کوم نخام م خېدللی ب تااسته فيما پاغس کې تاسو غدي حزابون حظيم حذااب لوي فوم منما غ نتون نو تااس توسیجاازتتي خي دغسنه تا غ نتونونه ملا شوي حال لم طيببا حال لو پاقدت الله ان الله غفور الرحيم یا أيه النبيو. ایدیانو تا خطاب دے اے پیغمبر قول ورتا ہوا لی من پی ایدیكم آغا چاہتر استاسو پلاسونو کی دی من الاسرہ دا قیدیانونا ای یعلم اللہ کچرت الله معلوم کی فی قلوبکم پر رون استاسو کین استاس پر رونو کی سخیر بھی خیرن یعنی ایمان و اخلاص يؤتكم ذا عبد الله رضي الله تبارك و شريكه دا غنم چون کی پدیاغسته شوونه فرمای یوتكم خيرا مما اخذ منكم نو در درب کتاب الله بهترین دا غنم چون تاسو تاسو شوی دی او بخنه بهو کتاب تو الله بخون کیو مهربان دی و يريد خيارتك او قد اقي ديار استاذ را خيانت کو فقد خان الله من قبلو زدینه مخقم دي د الله سره خيارت کړي دي فامكن منهم نو الله تو طاقت ورکلې په دیو باندې نه ایست باندې তালে طاقت درکلې دیو خلاف والله عليم حكيم ان الذين امنوا يقن نق غلك ایمان راوړ او هجرت وکړ او جهاد وکړ پخپل مالونو باندې او پخپل ځانونو باندې په سبيل الله دا الله پلار کې ولذين او اوغه خلف چې ځای ورکلې دني مهاجرینو یادې و بیا ولذین آو و نصروا اگر خلقت دې مهاجرین ولې زیور کړې دي و نصروا مددې کړې دي او دا حکم تر قیامت پورې دي چې هجرت کړې لري په خپل او به jihad هم کړې دي او چې زیور کړې دي و مددې کړې دي د ځوان اولایک بعضهم اولیاء بعض دا ځوان یو بل دوستان دي دا مومنان دا بل دوستان دی مهاجرین و انصار والذین آمنو ولم یوحاجرو او آغا چا انه کافران ستاسو دوستان ندی دوستان دغا دی دا چې دا کم کم زین مهاجر را د دی اصل ستاسو دوست دقا دی دا خپل اخبل وطن کافر دی نه ندی دوست دا د بل وطن مومن ستا دوست دی چې مهاجر دی او آغا خلق کی ایمان ولم یوحاجرو حجرت نه کڑے ما لکم من ولایتهم من شیع نو دا ده غوی د دوستی نستاسو څه شه مطلب دا, دا, دا تعلق تر دی چې دا غوست رستاوس د دوستی هیڅ تعلق نشته تر دې چې غو هجرت وکي وای نستن سروکم او کاو ستاسو نه مدد وغوړي په دین په دین کې یعنی د هجرت لپاره فعلیکوم النصر نو په تاسو باندې مدد لازم ده الا علی قوم بینکم وبينهم میصاف مگر نو دا قیقوم په مقابله کې د تاسو دا قیوممس که سموحدای والله بما تعملون بسویر والذین كفروا بعضهم اولیاء بعض او دا خلک چې کافران دي دا یو یوبل دوستان دي دی دیو بل سره د ډیر سخت دښمنۍ باوجود یو دي د یهودو نصوارا سخت دښمنۍ دي د دې باوجود تاسو خلاف یو دي الا تفعلوه نو ک تاسو دغه کار ونه کو د یو خلاف یو تكون کن في پی الارد كبير پساد کبیر نشواقی بشی فتنة پزمکا که او لوی پساد والذین آمنوا و هاجروا و اغا خلق تیمانی راوڑی ده او هجرت کڑی و جهاد کڑی پی سبیل اللہ دا اللہ پدار که والذین آووا و نصوروا و اغا خلق تی زیور کڑی ده و مدد کڑی ده اولائک هم المؤمنون حقا دق دی سیسی تک تک مومنان لهم مغفرۃ ورزق کریم الیو د پاره ده او رزق کریم خر زق ده په جنت کې والذین آمنوا وغخرق ایمان را وړل مین بعد ورو دینپس وهجروا هجرته کړی ده وجاهدوا معكم او جهاد کړی ده استاصب معیت کې فاولائک منکم دغه خلق استاصو دی اردا استاصو ملګری دی چې ایمان را وړه هجرته کړی ده جهاد کړی ده استاصب معیت کې فاولائک منکم مهاجرین او انصار او ځوانو ته خطاب دی استاس عمر ګره دغه دی او اولو الارحام بعضهم اولى ببعض اولو الارحام یعنی رشتہ دار دا چې د وینه رشتہ دی د ان رشتہ ای رشتدار رشتہ دار څه سمره دی بعضهم اولى ببعض دیو د یو بل د یو بل دی د یو نزیات حق دار دی چې کوم پکې نزدي دی یو نوغ زیاتر حقدار دی چې کوم تلره دی نوغ کم حقدار دی په کتاب الله په کتاب د الله کې تلته مراد په قانون د الله کې خصوصا د مهاجرینو او د انسواره خپل ضروري په خپل زیاده په کتاب د الله کې یعنی په قانون د وراثت کې بیا د غرور ولی به نشماريږي دا جدا خبره ده په تقسیم د میراث کې قولوا للارحام الی رشتہ دار چکم دی نو خپل رشتہ دار به برخه اخلی د دغور ولې په بنیاد باندې میراث حصې نه غستې کیږي چې مهاجرین ون سوار خپل میں کرونه وروونه شو نووس بده یو د میراث حصېم د یو بل نه اخلی نو دغه یو لویه مسله او پیچیده مسله پیدا کیږي نو فرمایل و قولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله او رشتہ دا دا دا دار خلک چې کوم د وینه رشتہ دار دي دا ذویو بلواني ذویو بل نزيات حقدار دي او دا غي حقداري خپل اصول دي په کتاب الله د الله په کتاب کې د الله په قانون کې په قانون د میراث کې ان الله بكل شيء عليم یقینا الله په هر سبالي علم والدي او اخر د دا هر قسمہ اسلامی قصد دپارا زمون تدکان پتایا درائیں پاک خیبر اسلامی قصد مرکز با قصد خانہی نشاطا کا باڑی پازار اشاور شہر دا جان محمد دکان موبیلہ برد 0329094 آٹھ پاک خیبر اسلامی قصد مرکز با قصد خانہی نشاطا کا باڑی پازار اشاور شہر